Ədduxan surəsi 59 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim. Açıq aydın kitabı and olsun ki, biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Biz o kitab vasitəsilə qorxuduruq. Hər bir hikmətli iş o gecə hökum olunur. Dərgahımızdan bir buyruq olaraq, həqiqətən peyğəmbərləri biz göndəririk. Sənin Rəbbindən bir mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O eşidəndir, biləndir. O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Əgər tam yəqinliklə inanırsınızsa, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, həm dirildir, həm də öldürür. O, həm sizin Rəbbiniz, həm də ulu babalarınızın Rəbbidir. Lakin onlar şəkk içində qalıb oyun oynayırlar. Sən göyün aşkar bir dumana bürünəcəyi günü gözlə. Elə bir duman ki, insanları saracaqdır. Bu, şiddətli bir əzabdır. O zaman müşriklər deyəcəklər, ey Rəbbimiz! Bizi bu əzaftan qurtar, biz həqiqətən iman gətirəcəyik. Onlar ara, öğit nəsiyyət eşitmək ara, halbuki onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəldi. Onlar isə ondan üç çevirib belə dedilər. Bu, öyrədilmiş bir divanədir. Biz sizi bu əzaftan azacıq qurtarəcəyik. Siz isə yenidən küfrə qaydacaqsınız. Onları lap möhkəm yaxalayacağımız gün, şübhəsiz ki, biz intiqam alacaqıq. And olsun ki, biz onlardan əvvəl Firon qövmünü imtihana çəkmişdik. Onlara möhtərən bir peyğəmbər gəlmişdi. O demişdi, Allahın bəndələrini mənə verin. Həqiqətən mən sizin üçün güvənləsi bir peyğəmbərəm. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə açıq-aşkar bir dəlil gətirmişəm. Mən sizin məni daşqalaq etmənizdən, mənim də sizin də Rəbbiniz olan Allaha pəna aparıram. Əgər mənə iman gətirməyəcəksinizsə, uzaq olun. Sonra Musa Rəbbinə belə dua etdi. Həqiqətən bunlar günahkar bir qövvündür. Allah buyurdu, bəndələrimi götürüb gecəyikən onlarla yola çıx, siz təqib olunacaqsınız, dənizi də açıq bıraq. Onlar suya qərq olacaq əskərlərdir, onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər, neçə-neçə əkinlər, gözəl yerlər və zövq aldıqları neçə-neçə neymətlər tərk etdilər. Onları belə cəzalandırdıq və ona başqalarını varis etdik. Onlardan ötürü nə göy, nə də yer ağladı. Onlara imkan da verilmədi. İsrail oğullarını isə o alçaldıcı əzabdan qurtardıq, firondan xilas etdik. Həqiqətən o, təkəbbür göstərən, həddə aşanlardan idi. And olsun ki, biz İsrail övladını özümüz bilə-bilə zəmanələrindəki aləmlərdən üstün tutduq. Onlara hər biri açıq-aşkar bir imtihan olan möcüzələr verdik. Bunlar müşriklər mütləq deyəcəklər. Bu elə bizim ilk və son ölümümüzdür ki, var. Biz bir daha dirildiləcək deyilik. Əgər doğru deyirsinizsə, atalarımızı gətirin görək. Bunlar yaxşıdır, yoxsa tübbə qövmü, yaxud onlardan əvvəlkilər? Günah işlətdikləri üçün biz onları məhv etdik. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. Biz onları yalnız haqq olaraq yarattıq. Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Şüphesiz ki, haqqı batildən ayırt etmə günü, onların hamısının bir yerdə olma vaxtıdır. O gün dostun dosta heç bir faydası olmaz, onlara kömək də edilməz, Allahın rəhmətdiyi kimsədən başqa. Şübhəsiz ki, o yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Həqiqətən zəkkum ağacı, günahkar kimsənin yeməkidir. O, ərinmiş mis kimi qaranlarda qaynar, qaynar su qaynayan kimi. Allah əzab mələklərinə buyurar Onu tutub cəhənnəmin tən ortasına sürüyün Sonra başına əzab olaraq qaynar su tökün Və belə deyin Bir dad görək Sən ki çox qüvvətli, möhtərəm bir şəxsidin Bu, şək etdiyiniz əzabdır Mütləqilər isə Qorxusuz, xətərsiz bir yerdə Baxcalarda və bulaqlar başında olacaqlar Taftadan və atlastan libaslar geyib Qarşı-qarşıya eləşəcəklər Belədir Hələ onları iri gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. Onlar orada arxain olaraq hər meyvədən istəyəcəklər. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Sənin Rəbbindən bir lütf olaraq, ya Peyğəmbər! Bu, böyük qurtuluşdur. Biz onu, Quranı ancaq sənin dilinlə asanlaşdırdıq. Bəlkə anlayıb öyük nəsiyyət qəbul edələr. Sən müşriklərin ölümünü... Məğlubiyyətini gözlə, şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.